peste 170 de contestații din partea cetățenilor din afara țării care nu au putut vota la alegerile din 13 noiembrie au fost depuse în această dimineață la Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Potrivit membrului Biroului Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate, Dan Perciun, acestea vin să completeze... Alte peste 3.000 de contestații depuse la birourile electorale din diasporă de către cetățenii Republicii Moldova chiar în ziua alegerilor. Semnatarii contestațiilor acuză autoritățile de incompetență și de faptul că li s-a obstrucționat obstru obstru obstru dreptul la vot garantat de Constituție. Domnule Zurcanu, ar putea schimba ceva aceste contestații, afecta cumva rezultatul alegerilor? Înțeleg că este vorba despre niște contestații nominale. Chiar dacă numărul pare impresionant, 170 de contestații, contestații sau și mai multe, aceste contestații se referă la un singur aspect al unor eventuale fraude, din străinătate, acolo unde nu au ajuns buletine de vot sau au fost puține secții de votare, la asta referirile sunt mai puține. Mai important din punctul meu de vedere, pentru că această situație prezentată de pas la Comisia Electorală Centrală mi se pare subțire. Vom vedea cum va reacționa CEC și instanțele care se vor pronunța, instanțele de judecată, Curtea Constituțională. Mai importante mi se par analizele care ar veni pe alte zone importante de asemenea în campania electorală, la zona mediatică, mă refer la componenta transnistriană, să o numim simbolic în felul acesta, pentru că au fost Poate mai mult de 18.000 de locuitori din stânga care au votat Poate și la Chișinău, nu numai la Aninii Noi sau Pentru că există secții de votare chiar și la Caleraș, la Orhei, la pentru Destinate pentru locuitorii din stânga S-a văzut că s-a votat de două ori mai mult pe liste suplimentare Toate aceste analize trebuie făcute ca să se creeze un tablou general Spun încă o dată așa cum se obișnuiește cu ocazia unor campanii electorale că exercițiul electoral este o dovadă supremă într-o democrație. Nu știu în ce măsură prestația instituțiilor, folosirea resurselor administrative, mediatice și alte metode mai puțin ortodoxe adaugă plus valoare la imaginea pe care și-a creat-o în timp Republica Moldova, ca o țară care în ceea ce privește um, Campaniile electorale, sau mai bine zis, votul, este oarecum aproape de standardele internaționale. Multă vreme am fost prezentați și noi, am vorbit despre noi ca despre o țară care nu umblă cu furtișaguri în această privință, dar există la restimul și probe care aruncă o umbră de îndoială asupra capacității noastre de a reacționa și de a pune la punct toate regulamentele și acțiunile care completează acest tablou. Am văzut din partea acelor monitori de la Promolex de asemenea niște pretenții față de Comisia Electorală Centrală de exemplu. Știm că Promolex a solicitat CEC să trimită mai multe buletine de vot în străinătate au fost și Solicitări ale unor ambasadori din străinătate, de exemplu, de la București Care au rămas fără răspuns Parlamentul s-a spălat pe mâini repede A spus că nu se mai poate face nimic, nu se poate interveni ce de asemenea Politicienii, nu mai zic, au tăcut Sau au preferat să se ascundă de lumina reflectoarelor în această campanie Mă refer explicit acum la deputați La majoritatea deputaților care parcă au dispărut din peisaj în această perioadă și am ajuns, iată, în acest punct în care avem sentimentul că ceva nu a mers cum se cuvine. Dar, așa cum spuneam și ieri, trebuie să se prezinte probe, pentru că numai acestea funcționează într-o instanță de judecată. Și observatorii internaționali au remarcat anumite carențe în, această, în acest scrutin. Uh, acest, cum se spune eu, așa, metaforic gust amar pe care îl lasă anumite uh, nereguli în, în acest scurtin va afecta într-un fel sau, într sau altul relația cu partenerii externi, în special cu cei occidentali? Am mai spus-o și cu alte ocazii. Este important ce știm noi despre noi, nu felul în care ne prezentăm, sau ce impresie au alții despre noi. Este important ca noi să considerăm că trebuie să facem lucrurile corect, nu să cu noiul cu preșul și să ne prefacem că lucrurile merg bine. Multă vreme am procedat în felul acesta și această abordare nu ne-a dus puncte în relația noastră cu partenerii externi. Oamenii aceștia cu care suntem în parteneriat sunt niște oameni delicați, majoritatea dintre ei diplomați, obligați prin funcție să fie, n-aș spune îngăduitori, ci civilizați atunci când spun chiar niște lucruri grave. Este cutuma unor diplomați aceasta de a vorbi în termen care să excludă adversități. Iată de, de ce consider că noi suntem prime aceia care ar trebui să ne preocupăm de modul în care desfășurăm o campanie electorală și mai ales în, de modul în care decurge votul în ziua alegerilor. Sunt lucruri esențiale care sunt observate de către observatorii internaționali, nu neapărat comunicate, dar notate undeva acolo cu privire la Republica Moldova. Toate țările care au făcut pași importanți în situarea lor pe această platformă civilizată europeană, mă refer la decenătatea apropiată chiar, România, Bulgaria, Polonia, și-au luat în serios atribuțiile și au încercat să aibă niște reflexe ca și lumea civilizată occidentală către care tinem și noi aș vrea să continuăm discuția pe marginea unor declarații ale lui Igor Dodon făcute în presa rusă pe care le-am abordat și ieri în special vreau să ne oprim la interviul pe care l-a acordat jurnalistului rus Vladimir Soloviov și în care afirma la un moment dat că acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ar trebui discutat în format trilateral, adică și cu Rusia. De ce credeți că își dorește Igor Dodon și implicarea Moscovei într-un instrument care ține, sau cel puțin pare să ține exclusiv de două entități suverane, Chișinău și Bruxelles? Până ca să înceapă această campanie electorală în care s-a încadrat și Igor Dodon și a câștigat-o, am vorbit despre un politician, Igor Dodon. Acum vorbim despre un alt om care s-ar putea să fie președinte dacă Curtea Constituțională valetează aceste alegeri și acum începem să ne conturăm un alt profil psihologic, poate care conține mai multe detalii și... Această abordare pe care am observat-o în ceea ce îl privește pe Igor Dodon în raport cu un jurnalist de la Moscova, mi s-a părut că este una edificativă pentru ceea ce este sau vrea să pară Igor Dodon. Ce am observat este că Igor Dodon a folosit un limbaj pe alocuri agresiv, pe alocuri arrogant. aici la Chișinău, în raport cu concetățenii săi, ne amintim despre modul în care l-a tratat, nu foarte diplomatic, ca să nu spun mai mult, pe jurnalistul Vasile Botnar, într-o dezbatere televizată înainte de alegeri, și după aceea, în luarea sa de cuvânt de ieri sau de alalte ieri, de ieri, da, sau de alalte când le-a spus jurnaliștilor și celor care îl urmăreau că veți protesta când vă voi spune eu sau că nu vă jucați cu focul mă refer și la expresia fieței și alte detalii care nu pot fi șterse cu buretele, iar pe de altă parte în această emisiune la care a participat de la Chișinău dintr-un studio Igor Dodon, am văzut din păcate, într-un mod surprinzător am văzut că Igor Dodon în raport cu aceea din Federația Rusă este umil este obedient aș putea spune abordând o atitudine de vasalitate nu cadrează deloc, aș putea spune, această formă de a se prezenta lui Igor Dodon cu ceea ce ne imaginăm noi despre un președinte care trebuie să dea dovadă de demnitate peste hotare și de înțelegere acasă, pentru că noi așa îl aleg cetățenii. Pe cetățeni trebuie să-i asculte, pe toți cetățenii, inclusiv pe cei care nu l-au votat. Este foarte curios de urmărit acest profil psihologic pe care îl are Igor Dodon și sunt sigur că în scurt timp vom adăuga și alte elemente la acest profil foarte ciudat din punctul meu de vedere. Este halucinant pentru mine să observ că Igor Dodon vrea să pară cocoș acasă și foarte umil în raport cu cu Federația Rusă, cu exponența ai Federației Ruse fie că se numește președintele Vladimir Putin sau jurnalistul Vladimir Soloviov. Dacă va continua în felul acesta, atunci va trebui să ne întrebăm dacă noi suntem o țară și statalitatea invocată cu obstinație de Igor Dodon este ceea ce își vrea cu adevărat. A fi statalist înseamnă a ține la țara ta înseamnă să-i urmărești interesele și să le promovezi. Cu privire la acordul de asociere despre care ați vorbit, trebuie să constatăm că Igor Dodon, vorbind de acordul de asociere, a prezentat exact punctul de vedere al Federației Ruse. Îmi amintesc despre această poziție a Federației Ruse încă de acum 3-4 ani. Înainte să semnăm acordul de asociere, președintele Putin a spus și alți politicieni printre care Dimitrie Rogozin, dacă vă amintiți într-o altă formă, poate un pic mai dură, că Federația Rusă și-ar dori ca atunci când Republica Moldova semnează acordul de asociere să se facă în format trilateral. Exact ce a spus Igor Dodon în această discuție televizată. Adică Igor Dodon insistă că atunci când Republica Moldova ia o decizie strategică alături să estea președintele Putin sau prim-ministrul Medvedev este, dacă vreți, o clarificare a modului în care înțelege atribuțiile sale, inclusiv de politică externă, Igor Dodon atunci când va ajunge președinte, dacă va ajunge. Ar trebui să ne dea de gândit foarte mult modul acesta. Dacă mai era cazul să înțelegem cine este Igor Dodon, acum, cred că înțeleg și alții care poate l-au susținut în această campanie electorală. Și dacă ne amintim bine, și în cazul Ucrainei, Federația Rusă a cerut același lucru. Exact. Și de aici a pornit acea revoltă numită Maidan de la insistența Federației ruse de a avea un cuvânt greu de spus sau poate de a avea ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește soarta Ucrainei. Noi am insistat să luăm o decizie împreună cu toată clasa politică, fără, a, fără ca Federația Rusă să intervină. Igor Dodon vrea să se întâmple altfel. Sunt probabil puține șanse să reucească, pentru că în această țară avem și politicieni, chiar dacă acum stau în umbră, și cetățeni care nu acceptă un asemenea mod de a face politică și mai ales politică externă. Această dedublare despre care a lui Gordon pe care ați remarcat-o, am văzut că în declarațiile destinate Rusiei, spune deseori una, în declarațiile destinate diplomaților străini, spune alta, o confirmă și Uh, discuția sa sau, uh, discuțiile pe, sau afirmațiile pe care le-a făcut Pirca Tapiola în urma unor discuții purca, purtate cu Igor Dodon care, uh, Pirca Tapiola care spusese la un moment dat că nu se așteaptă la schimbări radicale în uh, atitudinea Chișinăului față de Uniunea Europeană uh, am văzut și declarațiile făcute imediat după scrutin unde chema la împăcare, calm. la calm la uh, edificare ca după asta, a doua zi Să vedem o serie de amenințări lansate La adresa oponenților săi politici Și la adresa cetățenilor Care protestează Cum vă explicați, sau prin ce să această dedublare? dublare, nu știu, de mesaj Hai să-i zic așa Una la mână că este O Tactică Cunoscută în Republica Moldova în mod special Îmi amintesc de o situație De la începutul anilor 2000 Când primar era Serafim Urechean Și primăria edita un ziar, se chema Capitala, nu știu dacă mai există. Și acest ziar, cu ocazia zilei de 9 mai, ziua Europei din punctul nostru de vedere, ziua victoriei din partea, din punctul de vedere al altora, apărea această publicație în versiunile română și rusă. În versiunea română, pe prima pagină, apărea fotografia unui veteran al celui de-al doilea război mondial, care luptase în armata română, iar în versiunea rusească apărea un veteran care luptase de partea Uniunii Sovietice. nu așa? Deci iată această încercare a lui Serafim de atunci de a cuprinde și o parte din electorat și celălalt. Deci este o tradiție în politică Este o tradiție, da, și noi am cunoscut-o în această tradiție. Pe de altă parte, cred că pe Igor Dodon îl trădează reflexele. Există consilieri și... Însuși, Igor Dodon înțelege că trebuie să spună niște lucruri care trebuie spuse. Pe de altă parte, reflexele pe care și le-a cultivat până în prezent nu pot să dispară peste noapte. Și atunci, cum se spune pe românește, probabil în, al, în anumite situații îl ia gura pe dinainte. Și atunci spune lucruri care anulează practic toate lucrurile bune care le-a spus înainte vreme, cu o zi înainte. Au observat cealți comentatori că Igor Dodon, una spune și alta face sau azi spune una și mâine spune alta, am a zis-o și noi aici că Igor Dodon este un politician extrem de ambițios care poate spune orice, numai ca să, ca să ajungă acolo sus și acum să se mențină mai multă vreme acolo. În continuarea subiectelor electorale, asociațiile de media care au monitorizat reflectarea campaniei electorale în presă au cerut astăzi demisia președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Uciocan. În opinia acestora, majoritatea posturilor de televiziune au fost părtinitoare în campanie, și au, dar și au dezinformat și manipulat populația, iar CCA nu a luat măsuri eficiente pentru a preveni și contracara acest lucru. Cum apreciați prestația CCA în această campanie? Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care e într-o formă stabilită prin lege în 2006, a fost o dezamăgire în acești ani, în acești 10 ani. Inițial a încercat să se impună ca un actor important, autonom, așa cum scrie în codul audiovizualului, dar ușor, câte puțin, puțin câte puțin, ceea a devenit o instituție mai curând retrasă decât una care să, să se impună pe piața audio-vizualului, audio să reglementeze. Și ce are trei atribuții. De monitorizare, de reglementare și de uh, cum se cheamă, atunci când dai sancțiuni. Da. Ce a făcut CCA în această campanie? În primul rând că a avut rapoarte de trei ori mai puține decât acele organizații neguvernamentale care s-au preocupat de același lucru, de prestația radiodifuzorilor, însegând prin radiodifuzori, posturile de radio și de televiziune. În timp ce Asociația Presi Electronice, de exemplu, a făcut vreo șapte rapoarte, ce a făcut doar două. Și acum, în curând, va emite un al treilea raport post-electoral. Ce a, a reușit să facă cea? Să dea, dacă nu mă unor posturi de televiziune de două ori câte o amendă și la asta s-a limitat. Există în codul audiovizualului cinci trepte de sancțiuni. Prima este avertizmentul public, a doua sancțiune este amenda, a treia sancțiune este lipsirea de dreptul de a difuza publicitate, a patra sancțiune este suspendarea temporară a emisiei și a cincia sancțiune este retragerea licenței de emisie. CECEA s-a oprit la a doua treaptă la aceea de a da sancțiuni. Sancțiunea maximă este de 5.400 Amende. de lei. Amenda maximă este de 5.400 de lei. Și dacă nu mă înșel, unele posturi de televiziune au luat de două ori această exact. Imaginați-vă ce înseamnă o amendă de 10.000 și ceva de lei pentru un post de televiziune care are un rulaj de milioane de lei. E o picătură în mare. De ce ce a făcut mai puține rapoarte și nu a urcat și pe a treia treapta și pe a patra treaptă sau au invocat anumite impedimente legislative că nu fosta, ce este formula oficială, ce a spus că fosta, deci prima decizie nu a intrat încă în vigoare și nu poate fi aplicată o nouă decizie. Acestea nouă sunt sancțion. justificări. Ce știm noi este că CCA nu a reușit să oprească avalanșa de dezinformare și de părtinire la care s-au pretat majoritatea posturilor de televiziune. Aceasta este realitatea. Realitatea este că CCA nu a avut niciun rol benefic în această campanie electorală și noi ca cetățeni ne-am vizuit pe acest sprijin pe contribuția Consiliului audiovizualului care păstorește domeniul. Remarc faptul că spațiul audiovizual pe care îl închiriază posturile de televiziune de la stat prin intermediul CCA și a Ministerului Dezvoltării Informației este calificat ca fiind patrimoniu național, adică aparține tuturor cetățenilor, și mie, și dumneavoastră. Ce face CCA este că închiriază acest spațiu. De aceea televiziunile și posturile de radio nu pot opera după cum le taie capul în acest spațiu audiovizual. Trebuie să se conformeze unor reglementări din codul audio și mai sunt și alte legi care privesc activitatea acestor posturi de radio și de televiziune. În presa scrisă, de exemplu, poți fi mai libertin, poți să scrii tot ce vrei și nu, po nu ești acuzat de părtinire din punct de vedere legal, poate doar din punct de vedere deontologic. oral, deontologic. La radio și televiziune e altceva, din acest motiv pe care v l am exprimat mai devreme, că e un spațiu care aparține poporului. Nu poți să faci tot ce vrei, într-un spațiu public. De exemplu, e același lucru, dacă nu este prea deplasată comparația, cu a intra în Piața Marea Dunării Naționale, un loc simbolic pentru toți moldovenii, și a face ce vrei tu, să-ți pui acolo, de exemplu, să-ți construiești un magazin. Da? Cam asta fac posturile de televiziune, multe dintre ele, pe care CCA ce le lasă să funcționeze așa cum consideră acestea de decovință, sau mai ales, după cum le sugerează politica editorială, Elaborată de regulă în Republica Mandova Dar și altundeva De către politicieni Să vedem acum ce se întâmplă important Și în România Realitatea din România Avem o știre din România Care s-ar putea să fi luat prin surprindere Multă lume, Ana Maria Pătru, șef Autorității electorale permanente de la București A fost reținută pentru 24 de ore De către Procurorii Anticorupției de la DNA Ploiești Ea și-a anunțat imediat Demisia din frontea AEP. Ana Maria Petru a fost adusă cu mandat la DNA Ploiești și a timp de mai multe ore în dosarul în care este acuzată de trafic de influență și spălare de bani, scrie Ager Press. Trebuie precizat că această reținere are loc în plină campanie electorală. La 11 decembrie în România vor avea loc alegeri parlamentare. Domnul Turcanu cum poate fi comentată această reținere cumva așa fuminantă? Și în România această știre a fost calificată ca fiind una șocantă, din motivul pe care tocmai l-ați expus, acela că suntem sunt românii în plină campanie electorală care a început pe 11 noiembrie. Sunt multe lucruri care scapă unei prime analize a acestei situații. Ce știm este că șefa autorității permanente electorale din România ar fi luat mită în urmă cu mai mulți ani, în perioada 2008-2010, dacă nu mă înșel, când a fost mai întâi da, vicepreședinta acestei autorități. Da, ar fi luat mită. Exact. Așa am spus. Uh, și faptul că abia acum sigur, abia acum s-a întâmplat să fie reținută de către procurorii anticorupție, a trezit acest fapt destule speculații în presa română. Această doamnă este văzută de către unele cercuri ca fiind apropiate de grupul Traian Băsescu și alte persoane, Vasile Blaga, de asemenea un fost fruntaș PDL care se află și dumneavoastră acum sub anchetă. Una peste alta, trebuie să vedem în ce mod este percepută această informație din afara României. Fie ca încă o acțiune DNA care are darul să curețe spațiul public de diverse Acțiunii ilegale, fie că se intervine în plin, în plin proces electoral din rațiuni electorale. Deși până acum departamentul Național Anticorupție n-a lăsat să se înțeleagă că ar avea oarece simpatii politice. Pentru că au intrat în vizorul DNA politicieni din și demnitari demnitar din toate partidele politice. Din acest punct de vedere este totul clar Este pentru prima dată Când se întâmplă așa Într-un spațiu apropiat de noi Nu mi-amintesc o situație similară Să vedem E puțin probabil da. să influențeze exact, Acest sabran, incident trebuie, dacă va alegerilor Nu ar trebui să influențeze rezultatul. Dar știți cum e în, în strategiile politice Orice lucru poate fi folosit În favoarea unui, unui concurent Electoral sau altuia S-ar putea ca acest lucru să fie folosit cel puțin pentru câteva zile pentru ca să se ia atenția de pe alte chestiuni care s-au aflat la ordinea zilei în ultimile zile și săptămâni. Pentru că avem puțin timp să trecem acum și la actualitatea internațională. Evenimente internaționale Comitetul pentru drepturile omului al ONU a adoptat o rezoluție prin care condamnă ocuparea temporară a Crimeei de către Rusia. De asemenea, comitetul a reiterat faptul că teritoriul peninsulei Crimeei aparține Ucrainei. Este pentru prima dată când într-un document oficial al Națiunilor Unite se stipulează clar că peninsula Crimeei este un teritoriu ocupat temporar. În plus, rezoluția cere Rusiei să înceteze abuzurile împotriva locuitorilor Crimeei, eliberarea ucrainenilor închiși ilegal și permiterea observatorilor internaționali să monitorizeze situația din peninsulă. Cum credeți, va schimba această rezoluție a Comitetului pentru Drepturile Omului al ONU ceva? Din atitudinea Rusiei? Și ce consecințe va avea asupra Moscovei? Mm, nu cred, Dacă eu, da. că Federația Rusă de câțiva ani buni nu, nu acceptă să fie pusă la colț de organisme internaționale mai curând că se distanțează de instituțiile sau organizațiile internaționale care adoptă asemenea... Așa cum s-a întâmplat și cu Consiliul Europei când a fost criticată da, și... și mai este o știre practic de, de ultimă oră, aș putea spune. Dacă lucrurile se confirmă, atunci Federația Rusă s-ar putea retrage și ar putea retrage calitatea de membru în Curtea Internațională de la, Haga, de la Haga pentru crime de război. De la Curtea Internațională pentru crime de război de la Haga. De ce? Pentru că acolo s-a examinat și acum s-ar putea să se reia un dosar care privește Maidanul din Kiev de acum 2 ani și ucrainenii încearcă să obțină o hotărâre prin care acea situație în care au murit oameni să fie calificată ca una care a fost pregătită și nu spontană, mă refer la intervenția forțelor de ordine și ucrainenii doresc ca acele omucideri să fie calificate ca crime de război. Și iată reacția Rusiei. Se retrage din această instituție de drept penal pentru că nu este probabil mulțumită de modul în care se tratează, iată, acțiunea intentată de ucraineni. Cu privire la ONU, vedem că e vorba de Comitetul pentru Drepturile Omului. În scurt timp această chestiune ar urma să se examineze și la adunarea generală, generală. a ONU. Presa internațională scrie că mai curând se va păstra această formulă, aceste formulări conținute în rezoluția respectivă. Trebuie să remarcăm totuși că nu toate țările au votat în comitetul respectiv pentru această rezoluție. E vorba despre 73 de țări care s-au pronunțat pentru adoptarea documentului. 76 s-au abținut și 23 au, vor au votat împreună. Probabil rușii vor marșa pe a, această realitate, că a, părerile se part, că nu toată lumea are aceeași poziție cu ucrainenii care au propus adoptarea acestei rezoluții. Vom vedea cum se va comporta, cum se vor comporta actorii internaționali față de Crimea, față de Rusia, de îndată ce la Casa Albă va veni Donald Trump, după ce se vor clarifica punctele sale de vedere asupra multor aspecte internaționale, inclusiv față de Ucraina. Ce știm deocamdată este că a fost o discuție între Donald Trump și Vladimir Putin, acum de curând, dacă nu mă înșel, ieri o scurtă convorbire telefonică între președintele ucrainean Petro Poroshenko, și Donald Trump, dar este prematur să înțelegem ce abordare vor avea americanii și Uniunea Europeană față de această vecinătate apropiată din Ucraina, care ne privește pe noi, și pentru că există destule similitudini, estul Ucrainei, Donbass, regiunea transnistriană, tot ce se va face în defavoarea noastră, regiunea transnistriană, va fi folosit de ruși ca un precedent pentru a se obține asemenea. A, asemenea succese și în regiunea Donbass. Suntem așadar legați între noi. Cei drept? Această în Ucraina există o atitudine fermă față de invazia e adevărat mai recentă pe teritoriul acestei țări în timp ce noi ne-am ales un președinte prorus și s-ar putea ca să nu mai existe aceeași unitate de părere între Kiev și Chișinău cu privire la ceea ce numim conflicte înghețate, intervenții armate și așa mai departe. Din păcate va trebui să constatăm probabil peste o habă de vreme că nu mai suntem pe aceeași undă cu ucrainenii dar nu știu dacă acest lucru va fi în favoarea noastră fiind o țară mică, cu destule probleme și fără sprijinul ucrainenilor. Dacă noi nu îi susținem nici ei nu ne vor susține atunci când vom avea și noi probleme, dar în această țară în care locuim, problemele niciodată nu dispar. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Turcanu. eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă amintesc că ați ascultat ora de vârf. Emisiunea Lareca a invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Turcanu, O găsiți această emisiune și pe site-ul nostru radiochisinau.md. Eu sunt Corneliu Rusnac. Ne reauzim mâine după jurnalul de la ora 14. La revedere!